виконував обов'язки судді Борзнянського нижнього повітового суду, а решту часу витрачав на господарство. Часниківська садиба невелика і землі небагато справлявся сам. У Красилівці всіма справами віддав економ. Коли підступна хвороба підточила сили, Микола Карпович заколінкував перед іконами, почергово відвідував то собор Святої Трійці, то інші церкви, молив Бога вигнати з нього хворобу, благав священиків відпустити йому гріхи, чималі гроші дарував на свічки, просив близьких і далеких забіл, що поховані біля церков, обійтися на тому світі без нього, поки підростуть діти. Та хвороба була необлаганна. 1809 року Микола Карпович помер залишивши дружину з чотирма маленькими дітьми. Двоє старших, Карпота Микола, вже ходили, а Віктор ще нічого не тямив. Не вмів тоді нещасливий і слова сказати. І не знав, що батька несуть в землю заривати. Може, іще й забавлявся, як попи співали. Годок мені був одроду, як тебе ховали. Так написав Віктор про себе через 30 років. Гнадія Миколаївна виховувалась у родині, де постійно наголошувалася різниця між пані та наймичкою або дівчиною-кріпачкою. Звичаї батьків перенесла в свою сім'ю. Все в хаті від прибирання ліжок до вечірнього чаю мають зробити служниці. Все, що діялося поза хатою, було у віданні чоловіка. Отож, смерть Миколи Карповича упала горем на всю родину. Незвичне доведення господарства Надія Миколаївна розгубилася, бо треба ж було обробляти землю, збирати й молотити хліб, доглядати худобу. Приказчики, котрих наймала, траплялися нетямущі, з малим досвідом, та ще й намагалися самі розбагатіти. Щоб утримувати чотирьох дітей з прислугою, господині довелося потроху продавати землю. Вітчизняна війна 1812 року була несподіваним горем для всіх. Вона відбилася на житті сімей призовом до війська чоловіків, дорожнечею, збільшенням податків. Чотирирічний Віктор – Знав війну з цікавих і захоплюючих ігор, чи не найменший серед вуличної малечі бігав за старшенькими кричав ура, ще не розуміючи тих слів. Війна, французи, відступ, наступ. Прислухаючись до вечірніх розмов дорослих, він створював дитяче уявлення про Москву, Кутузова, Наполеоне якби хто зробив дерев'яну шаблюку. Він осідлав би віник і став поруч з кутузовим. Велика спустошлива війна мала сумні економічні наслідки. Одні господарі багатіли, інші біднішали або й зовсім розорялися. Господарство надії Миколаївни не могло дати прибутків, бо лишалися необробленими родючі ниви, достиглий хліб осипався на корені, Вдовини господарство біднішало з кожним роком. За ревійською казкою 1816 року липня 31-го дня Малоросійської Чернігівської губернії Борзнянського повіту Слобідки-Чесниківки померлого поміщика титулярного радника Миколи Забіли спадкоємців Карпа Миколи і Віктора Забіл про наявність чоловічої та жіночої статі селян, коли закарпа Миколу і Віктора Забіл прикашчик Андрій микитин син, Лагодяк руку приклав. А замість нього неписьменного підписав колеський реєстратор Григорій Чульницький. Кріпосних селян уже було небагато. Примітка. Ревійські казки складалися під час ревізій, Переписів населення Російської імперії До ревійських казок вносилися селяни, міщани, цехові люди та інші, що повинні були платити подушний податок. Ревізькі казки почали складати на початку XVIII століття, коли подвірне оподаткування змінилося подушним. За указом царського уряду, Перша ревізія була проведена в 1718 році. На Україну система складання ревізьких касок була поширена з 1781 року. Сьома, яку ми цитуємо, почалася 1815 і тривала кілька років. Усього було проведено 10 ревізій.